Again, du lytter til Harry podcast på Aarhus Center Radio. Mit navn er Nanna Bille Cornelissen og med mig har jeg Emily Dallapera Jamen hallo i, hallo <laughs> Det er altså så akkeret den her sådan start, synes jeg. ja. Vi har jo snakket i tre kvarter, inden vi gik ikke i gang med optag. Men om alt muligt andet. Ikke, yeah. ikke om Harry Potter. Nej, men ikke om Harry Potter. Privatliv. <laughs> <laughs> yeah. så, men ja, så det er sådan lidt sjovt det der med, så nu siger vi så goddag til hinanden, som er ja. ja, på synes. ny. Men man kan sige, at vi siger jo lige så meget også goddag til jer, det det er det. Yeah. fordi nu skal vi i gang med kapitel 13, den umådeligt hemmelige dagbog. Og det var en smooth overgang, det der. <laughs> det er godt. Altså ting er jo, at jeg, øhm, det har vi jo talt om selv, i forhold til øh, de første bøger, vi var sådan, åh. Det ville bare være så dejligt, hvis vi kom, kunne komme videre til alt det spændende. Mm -hmm. Alt, der sker i bog 6 og 7, ikke? det er jo mega spændende. Men ting er, at i dag er der faktisk en anledning. Der er faktisk en grund til at snakke om noget, der sker i bog 6 og 7. Ja, så jeg er bare så glad. Fordi øh, det her kapitel er faktisk ret spændende. Vi, vi møder jo Romeo Gåde Ditlev Juniors <laughs> i dag. Også kendt som Lord Voldemort. Og øh, det er mega spændende. Og vi møder... Dagbogen, vi møder dagbogen, som er en hårkrux, og vi kommer til at snakke rigtig meget om hårkruxer i dag. Ja, det kan vi godt røbe. Det gør vi. Vi har været til at, at forberede lidt nogle forskellige ting, men øh, ja, det, mm. det bliver godt. Ting er også, at jeg kan huske det her. Det var et godt stykke tid inden vi gik i gang med podcasten. Vi var jo, det var faktisk opløbet til, at vi startede podcasten, at vi diskuterede Harry Potter-teorier sammen, mm -hmm. fordi dengang boede både vi var på gang sammen og gik de her lange ture ned i Risgård, <laughs> der ligger i nærheden af Børnumkollegiet, hvor vi boede sammen. Og så var der en teori om hvordan man laver hukrukser, som jeg kan huske specifikt, vi diskuterede. Ja. Og jeg synes bare, det var så fucking spændende. Jeg var sådan, ej, det er bare sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at vide, og hvorfor der er ikke nogen, der gør det og diskuterer det. Og det gør vi i dag. Det gør vi i dag. Og det bliver fucking <laughs> exciting, jeg siger det bare. Ja. Ja, vi er lidt op at køre, hvis man ja. ikke kan fornemme det. Det bliver lidt ubehageligt, for dem af jer, der øh, ved lidt om hukrukser. Det gør I nok alle sammen, en lille smule. Men øh, glæd jer. Mm. Det kommer til sidst i dagens episode. Men lad os først starte med at snakke om selve kapitlet, som vi jo piger. Så øh, jeg vil lige give jer et lille resume. For før vi kommer alt for godt i gang, så er det blevet februar på Hogwarts. Mm -hmm. Og det ved vi, fordi Glitterik, han holder Valentins tema. Fucking var det er så fedt. Jeg er lidt ærgerlig over det ikke har det med i filmen, for det kunne virkelig have været sjovt. Generelt er Glidrik altså bare en fantastisk karakter i forhold til at han bare tilføjer sådan noget fuldstændig åndssvagt ja. altså til alt i Harry Potter, hvor man bare sådan lidt. Det er fucking altså. Det er virkelig seriøst. Ikke? Og der er folk, der bliver forstenet og dør og sådan noget, og så vælger han at holde valget ja. det. sådan, sådan overhovedet. Det er så, så øh, øh, manglende situationsværlser ja, det her. Han der ligger han så... folk på hospitalstuen og forstenet, og han vælger at holde valgtign. Mm. Fær nok. <laughs> øhm, eller ikke færre, men, men sjovt i hvert fald. Ja. ja, så sker der jo så også det, at Harry og Ron møder Hulda på p og finder den her berygtede dagbog, mm -hmm. som vi kommer til at snakke mere om. Og så tilbage til Valentins tema, så får Harry jo så et syngende kort, oh. som han prøver på at slippe væk fra. Vi ved endnu ikke, hvem kortet er fra. Vi ja, får en antydning af, at det godt kunne være Jeannie. Ja, fordi Malfoy råber efter hende. Harry kunne vist ikke lide det kort var. Eller sådan Nej, eller andet. men vi ved jo principielt ikke om det er hende. Nej, det gør vi ikke. Og midt under den her hektiske scene, hvor Harry får, øh, får sunget det her veltegnskort højt af en værv, og så sker der jo så det, at Harry taber dagbogen. Så den ser de alle sammen, at han har. Men det så sker der ikke så meget videre ved, andet end at den bliver ligesom præsenteret, også for de andre elever. Og tilbage oppe i Gryffindors Oppenstue, der sidder eller inde for tror jeg, er, der sidder Harry og skriver i den og finder ud af at øh, han kan snakke med Voldemort og bliver så trukket ind i det her minde som Voldemort viser ham. Han ved ikke det er Voldemort, det er klart. <laughs> det vil være meget dumt. I det vil være. være meget mærkeligt. Nej, så han bliver, bliver trukket med 50 år tilbage i tiden og ser Hogwarts på den tid gennem Voldemorts øjne. Ja, det er præcis. Ja, yeah. vi har jo meget af det samme i dag, kan mm -hmm. man vist godt sige. Æ, åbenheds grunde, fordi det hele er meget oplagt at tale om, og der sker nogle ret vigtige ting i det her kapitel, men som sædvanligt har vi jo nok nogle forskellige takes på det, der sker, kan man sige. Yeah. Det første, jeg gerne vil tale lidt om, det er Harry Runner Hermione som en enhed, fordi at der, der er lidt noget i dag med noget kritik generelt, <laughs> og at være sådan lidt kritisk over for, hvad det er, man læser, Ja. <laughs> og hvem man taler med, og hvad, hvor troværdige folk er, det vil jeg ved på. Du sikkert også har tænkt lidt over. Der er i hvert fald sådan lidt en tandang <laughs> til internettet, ikke? Man ved ikke, hvem der er i den anden ende. det er nemlig det. Og jeg tænkte også generelt, altså dagbogen, som vi jo godt ved, er jo Tom Riddle Voldemort dagbog. Mm. Og vores små venner her, de tager den bare for gode varer, fordi de får at vide, at han er en vejleder, tidligere vejleder, og har vundet et trofæ, eller mm. har vundet en pris, for en særlig indsats, ikke? Og så gør de ikke mere ved det. Og det er sjovt, fordi senere i bøgerne, der får vi jo vide flere gange, at man skal være kritisk over for det, man læser. Mm -hmm. I forhold til, altså for eksempel i bog 6, alexia-bog Ja, som især Han med Jone er enormt kritisk over for. Det er for. nemlig det. Men det er de ikke i den her. Nej, altså Ron han nævner det. Det Lige gør han. først, mener jeg. Altså tingene at Harry og Ron, de går ind på toilettet, fordi der er oversvømmet ude på gangen. Som de, det, det er fordi Felt, han råber og skaber sig og sådan noget. Og så går de derop og finder ud af, at der er oversvømmet, fordi Hulda, hun har oversvømmet sit toilet. Så finder de hende jo så inde på toilettet, eller nede i afløbet, hvor hun øh, er skidsur over, at der nogen, der har smidt en bog nede i hovedet på hende. Og jeg øh, hvad var det for en bog? Og hun siger, den ligger derovre. Hvor Harry så vil over og tage fat i den, og Ron så siger, oh nej. Du ved ikke, hvad det er. Der er nogle bøger, der sådan kan brænde dine øjne ud. Der er nogle bøger, der sådan kan få dig til at tale i resten af dit liv hvis det er, at du begynder at læse dem, og der er nogle bøger, du aldrig kan stoppe med at læse i. Mm. Så man bliver nødt til at være kritisk. Altså, det, det kan godt være farlig magi, ikke? Det er nok ikke en mugglebog der ligger der. Præcis. Det er det jo så lidt, men øh, så alligevel ikke rigtigt. En rigtig. forhektet muggle-bog. Ja. han siger faktisk, er du rigtig klog, det kan være farligt. Det er nemlig det, det kan. Og det er jo faktisk også det, det er. Det er der bare ikke rigtig nogen af dem, der ved på det her tidspunkt. Så, uh, så det er meget interessant. Og så står der jo så, at den tilhører Romeo Gåde Detlev Junior ude på bogen. Mm. Og det navn kan Ronnie så genkende, fordi han har været oppe i trofælokalet og sidde og pusse alle de her trofæer og priser og sådan noget. Men det undrer mig meget, at de ikke ved, hvem det er. Ja. Tænkte du ikke også over det? Jo, men det virker som om inde i at der faktisk ikke er særlig mange, der ved, hvad Voldemort hed, før han blev Voldemort. Ja. Eller som generelt kender til hans liv, før han blev til Voldemort. Det tror det er, som om, jeg om, at det er lidt to forskellige personer nogle gange. Ja. Dumbledore kalder ham jo også konsekvent. Tom, som jo på engelsk, og Romeo på dansk, hvilket Voldemort finder meget nedværdigende, fordi nu har han jo skabt til den her nye identitet den, som Voldemort, det. og det er den, alle andre kender ham som. Mm. Så jeg tror også, det er derfor, at Harry, Ron og Hermione, de aner simpelthen ikke, hvem han er, fordi inde i troldmandssamfundet er der meget mange få, der ved, hvem han var før Voldemort. Jeg synes bare, det er så mærkeligt, at man ikke har valgt at gøre det offentligt kendt, for at man ligesom kan sikre sig, at alt, der må tilhøre Tom Riddle eller Romeo, God, det er Luna, bla, bla, bla, ja. at det bliver fjernet. Fordi det er det her med, okay, vil vi vil gerne hemmeliggøre noget og sådan skærme det og så risikere, at folk, de ikke har de rigtige oplysninger og måske kommer mm -hmm. til at lave nogle dumme fejl, gentage det, der skete tilbage i historien, eller vil vi gerne sørge for alle at oplyse, så vi ikke gør de samme dumme fejl igen. Yeah. Og det synes jeg var virkelig overraskende, at det ikke var en del af troldmandsistolen, fordi her med Jone ved vi jo har læst alt om Harry. Det siger hun jo første ja, gang, vi møder om ham. ham. Ja. Altså hun har læst en masse bøger om, hvordan det var, at Voldemort blev slået ihjel og alle de her ting. Der står jo nok ikke den rigtige årsag, det gør der ikke, fordi det er der er ikke nogen, der ved. Udover Dumbledore måske har en et gæt, Men hvorfor fanden står hans navn ikke i de bøger? Ja. Det kan simpelthen ikke passe. Det er noget, jeg har undret mig meget over, faktisk. Men, men jeg tror, at Voldemort selv har gjort rigtig meget for at sætte sig selv op på... Den her, også det her, vi har snakket om tidligere med, at han vil, han vil være noget mere end bare ja. et menneske. og det med at kalde ham, du ved hvem, frem for at overhovedet kalde ham Lord Voldemort, fordi man tør Præcis, ikke? altså bare det er jo mm. med til os og fremmedgøre ham. Ja. Så jeg tror, det er noget, han har arbejdet på på en eller anden måde. Men det er stadigvæk underligt, at der ikke er blevet skrevet en bog om ham. Ja. For eksempel, det tænker jeg, at, um, det er Hitler for eksempel, som det. Voldemort jo er pandang til ja. Trømmandsverden. Det var nemlig præcis det, jeg tænkte. At nu er han jo væk, så burde der ikke være noget farligt i at blotlægge. Hans baggrund. Altså, Dumbledore har selvfølgelig gået og været nervøs, når han kom tilbage, ikke? men alle andre har jo tænkt, at han var væk for bestandig. Mm. Ja. Så der burde simpelthen være nogle biblioteksbøger, som opgjorde, hvem han var, fra han blev født til Det hans er der blød. nok også. Det er bare ikke noget, som er alment kendt. Nej. Personligt ved jeg faktisk heller ikke særlig meget om Adolf Hitler. Fra før han Nej. blev en, øh, altså formand for nazipartiet ja, ja. og altså hele 2. verdenskrig. Men du Så kan historien. søge på det. Jeg kan godt finde det frem, det er rigtigt. Og meget mm. nemt kan du finde det også. Så jeg, det, altså jeg tænker, det er selvfølgelig fint, at de går op i trofællokalet og kigger på den der pris, mm. men jeg undrer mig over, hvorfor de ikke søger op i biblioteket. For det gør de jo ikke. Det kan selvfølgelig godt være, hvis de havde gjort det. Det er ikke sikkert, det. at der er bøger om ham på Hogwarts bibliotek. Det er mm. ikke sikkert, at han vil tillade, at man kan læse om... Altså i den her scene, at man skal ikke forfølge den Nej. vej. Altså han vil ikke give... Det til, kan selvfølgelig godt tænkes. Dem, der måske, altså sådan som Malfoy for eksempel, ja. som måske godt kunne finde på at udvikle sig mm -hmm. i, en, i en dårlig retning. Ja. At, ja, jeg ved ikke, man kunne godt forestille sig, at, at Dumbledore for at beskytte eleverne vælger at holde dem i uvidenhed om, hvem Voldemort var. Måske, jeg synes bare ikke, det virker som Dumbledore. Altså jo, jo, på nogle punkter. Fordi vi ved jo, han kan godt lide at få ti sandheden, men i sandheden. Allige... Indtil han synes, den skal frem. Men han er også selv sådan en type, der går meget op i det der med at studere ting. Og det er jo det, han er i gang med lige nu. Han er jo i gang med at finde ud af, hvordan det her med Tom Riddle og Lord Voldemort hænger sammen. Mm -hmm. Han har jo alle de her informationer, og sidder i gang i et årlangt studie over, hvem Lord Voldemort er, og hvordan man laver H.K. serier. Ja, men ting. er det noget, han vil dele med andre? Det er jeg ikke sikker på. Jeg tror faktisk også, Dumbledore føler, at han er lidt hævet over andre i forhold til at kunne håndtere sandheden. Det tror jeg, du er ret i. Han føler, at han har ret til at fortælle Harry, hvornår hvad for nogle ting skal ske, okay. og tilbagehold information, og give information. Ja. Han styrer jo virkelig meget. Det er rigtigt. Men man kan sige, det er jo ikke kun Dumbledore, der ved det her. Nej, der er jo også andre Alle lærere. de andre lærer ved også, hvem Voldemort er. Ja. Generelt, altså sådan, jeg vil vade på sådan en som minister for magi, ved det også godt. Dem, som er sådan i elitepositioner i det her samfund, tror jeg godt er klar over, at han var Tom Riddle før. Mm. Spørgsmålet er, om Voldemort har tilladt, at der er blevet skrevet bøger om ham om han måske har kastet en forbandelse over det kunne han godt have fundet på. Ja, så man ikke må skrive Tom Riddle. Bare det, at han har en moklerfar, ja. er jo ikke noget, han snakker højt om. Det er jo det. Det, det. Det ved vi, mm -hmm. og det ved folk nok også, det dødsgadisterne ved det nok også, men det er ikke noget, de taler fokus på. Om. Nej, det er nemlig det. Så man kunne godt forestille sig, at Voldemort har lagt en eller anden forbandelse over Riddle-navnet. Ja, riddle -navnet, ja. Som så er kunne det ud, kunne jeg godt navnet. forestille mig. Altså sådan, at man må godt skrive Lord Voldemort måske, men ja. man må ikke skrive... Med gå, det er, det Jonas, os, ja, ja. Redle, ja, <laughs> ja, det kunne i hvert fald være en forklaring ikke fordi ellers ville jeg da også gå ud og læse nogle romaner eller nogen, nogen romaner. Jeg da også gå ud og læse nogle biografier om Lord Voldemort for at prøve at se okay hvad... jeg ville i hvert fald gøre det hvis jeg var Harry ja. fordi han føler jo også et slægtskab til Voldemort det gør han. På en eller anden måde. Eller i hvert fald en forbindelse, som der jo så også er. Det er der jo grund til, at han gør. Lige Æm, han føler også en helt anden tilknytning til den her dagbog, mm -hmm. end Børn og, og gør, for eksempel. Der er et eller andet, hvis... Altså sådan... med den her dagbog... Der, er en der tiltrækker ham. Ja. Det er der. Og det er, og det er det. jo... Ved vi så nu. Totalt øh, afsnører vi jo også handlingen, ikke? Men det er jo også hårkruksen inde i ham, ja. som på en eller anden måde bliver tiltrukket af den anden hårkruks, tror jeg. ja Både det, og så også... Øh, altså, det var også noget af det, jeg sad og tænkte over, mens jeg læste bogen. Det er min, du har, har du set øh, ringes Herre? Ja. Yeah. Ja, det håber jeg, de fleste af jer, der lytter, også har. Eller i hvert fald har en anelse om, hvad ringes Herre går ud på. Der er jo den her ring. Øh... <laughs> What? <laughs> What? <laughs> jeg ved godt, at titlen det afslutter ret meget i forhold til den her, det her med den her ring. Ikke? Men vores hovedperson Frodo, han bliver meget tiltrukket af den. Og det gør andre også, når de er i nærheden af den, eksempelvis. Godt som heller ikke kan holde sig fra ringen. Mm. Alle har generelt lyst til at være i nærheden af den, og besidde den og bruge den, når de er i nærheden af den, fordi den er så magtfuld. Og jeg føler lidt, at dagbogen har lidt den samme effekt. Og generelt alle de andre har krukser, at man har lyst til at være i nærheden af den og bruge den, hvis du forstår, hvad jeg ja, mener. Ja. Og det er også det, jeg tænker i forhold til, at Ginny kastede der ned i afløbet. Hvad nu, hvis den ikke var landet ned i hovedet på hulden og var blevet ligt nede i afløbet, og så forsøgte forfatteren at få fat i den igen. Ja, det tror jeg godt, hun kunne have gjort. Yeah. Det forsøger hun jo senere i bogen. Ja, yeah. og får jo så fat i den. Og får også fat i den. Ligesom I ringede sager, det er en meget fin parallel. Mm -hmm. Æ, man kunne godt forestille sig, at J.K. Rowling var blevet lidt inspireret af det, yeah. med at man bliver, bliver fanget af det der. Der kunne man jo også se, at hårdkrukserne reagerer også, forskellige på forskellige mennesker, yeah. ligesom ringen gør. Lige præcis. Der er fors forskel på, hvor, hvor meget vi bliver tiltrukket af det. Mm -hmm. Og også, det kommer jeg også ind på, når vi kommer til den magiske verden, hvor jeg har lidt mere om hukrukser, men også, hvordan de virker forskelligt på forskellige folk. Ja. Yeah. Positivt og negativt. Det er nemlig det, ikke? Fordi man ser jo især, det er nok også noget af det, du har tænkt at tale om, Ron reagerer super negativt på hukruksen. Mm -hmm. Og lige i den her situation, Harry, der bare slet ikke kan lade den her bog være, ja. og bliver nødt til at læse i den, så der er helt sikkert et eller andet der. Og jeg tror måske, at hvis Ginny ikke havde fundet den, hvis hun blev forhindret i at lede efter den, var der måske nogle andre, der havde fundet den. Ja. Måske ikke nu, men så senere. Så ja. jeg tror lidt, at den har sådan en, noget, en selvopholdelses ting, hvis man kan sige det. Det også, ja. Sikrer sig, at der er nogen, der får brugt den, til den skal bruges til. Men så er det bare sjovt, at uh, Malfrø ikke har valgt at bruge den. Altså Lucius Malfoy. Ja. Han ved jo ikke, at den har brugt. Nej, men, men han har haft den i sin besiddelse. Ja. Men han har jo fået den af Voldemort, ja. som har bedt ham om at holde den i sikkerhed. Ja, det kan godt være, at han så har gemt den et eller andet sted, så han ikke selv går og kigger på den hele tiden, og måske selv bliver påvirket af det, fordi hun burde jo også ja. påvirke ham. Ja, det er, rigtigt. det er rigtigt, men det har han nok sikret sig mod på en eller anden måde. Det formoder vi. Men han har jo fået at vide af Voldemort, at det er et objekt, som kan bruges til at udrense for på Hogwarts. Ja. Jeg tror også, ja, specifikt, at man kan bruge den til at åbne hemmelighedskammeret, ikke? Også det, ja. Hvor der er et monster, som vil... Ja, ja op, lige præcis, det. lige præcis. Ja, Men jo, det er rigtigt. Vi er enige. Han ved ikke... Voldemort <laughs> har ikke fortalt ham, at det er en hårkruks. Havde han Ej. gjort det, havde han nok også passet bedre på den. Det tror jeg, at Stompedor siger på et tidspunkt. Mm -hmm. Altså, så havde han ikke bare givet den til Ginny Weasley. Nej, det tror jeg ikke. Så havde mm. han kastet det ud på Harry. Ja, og havde i hvert fald <laughs> ventet også, til han fik klare instrukser til, hvad han skulle gøre. Han havde mm -hmm. ikke bare selv taget en beslutning, som han jo gør her. Det er og det er Voldemort jo så også over, men det er mm -hmm. jo så. Der, hvor at han bliver nødt til at fortælle folk, hvad han har gang i, hvis han vil have at de skal kunne. Altså, ja. Yeah. Gør det rigtigt. Det er kan man en sige. dårlig strategi for Voldemort selv, synes jeg. Det, det er det. Og man kan sige, Lucille Malfoy jeg tror også, Voldemort er død. Han tror, han er død, ja. Så. Han ja. har jo bare lidt sit eget game med at få udrenset nogle muggler lige nu. Ja, præcis. Så. Ja, det er jo fair nok. Eller, Eller... Det er ikke færdigt <laughs> nej. nej. Jeg ved godt, hvad du mener. <laughs> Sorry, jeg synes ikke, det er okay at udrensme muggler. <laughs> så den tager de tilbage. Men øh, en sidste ting, jeg lige havde i forhold til det her, og du har sikkert også nogle andre ting. Det er, um, at de ligesom prøver at sidde og tænke over, hvad ham her, Romeo, han kunne være for en fætter. De, de sidder jo og diskuterer lidt, og han er vejleder mm. og sådan noget. Nå, men, kunne, hvad kunne det være, at han havde fået den her pris for, den her særlige indsats? Hvor Ron så siger, det kunne være, at han myrdede hultene hulder ja. og kiver en tjeneste for os alle sammen, hvor man også sådan, ja. Det var rent faktisk, hvad der skete. Det var faktisk lige præcis, hvad der ja. skete, og han fik også en pris for det. Godt ja. klaret, Ron. Ja. Altså, han er sådan lidt ironisk geni en gang imellem, Ron. Ja, han ved ikke selv, at han øh, har fat i noget, kan sige. Det er ren humor. Ja, jeg tror generelt, at J.K. Rowling, hun nyder at skrive de der små sådan, passager ind, hvor man så tænker, når man læser den første gang, haha, okay ja. så, og så finder man ud af, okay, det var faktisk totalt alvor, og hun gør det for at tage totalt pis på os alle sammen. Jeg har skrevet en postet i bogen, hvor der står, specifikt fundet på at J.K. Ja. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg bruger ordet fint Det er ikke lige, man bruger sig til. Men i hvert fald, ja, netop. Altså, det, hun er bare virkelig... Ja, hun kan godt lige putte sådan en spoiler, sådan en forklaring på, på, på hele yeah. bogen ind midt i bogen. Hvor man siger, ja, ah, by the way, det er det her, der kommer til at ske, men du ved det ikke endnu, fordi præcis. du tror, var den joke. Men det er også det, der er så genialt. Ja, det er, det, er, genielt, ja, altså. det er ironi ikke? Præcis. <laughs> ja, en anden karakter, jeg lige hurtigt vil nævne i det her kapitel det er Hulda. Mm. Nu har vi jo været lidt inde på hende, fordi det er hende, der gør, at de finder men hun er jo simpelthen blevet øh, ja, mega ked af det, og det er derfor, hun har oversvømmet toiletet, fordi hun tror, der er nogen, der bevidst har prøvet at ramme hende i hovedet med den her dagbrug. Mm -hmm. Og Harry, han er sådan lidt, jamen det kan da ikke gå ondt, når du ikke kan mærke det, eller sådan, så, så hvorfor bliver du ked af det, hvor hun ligesom prøver at forklare, at det handler om ydmygelsen ved det, ja. så ikke smerten. Og jeg synes bare, det var en meget interessant lille pointe, mm -hmm. som J.K. også lige fortæller os her, at det, der går ondt, når vi bliver mobbet, det er ikke... Altså det, det er fysiske, det, psykiske, nej, det, er det er det psykiske, der gør det. Ja, det er rigtigt. Og man, det, de fleste kan jo nok godt huske den her scene fra filmen, hvor det jo så er Ron, der ja. får lov til at komme med den her meget ufølsomme kommentar, hvor hun så siger, nå, 10 point for at slå den gennem maven på hende, og 50 point for at slå den gennem hendes hoved og sådan noget, ting, og så ja. og selv slå sin arm igennem hans hoved, hvor han står sådan. Uh! <laughs> ja. Men igen, det er måske også endnu en af grundene til, at folk generelt synes bedre om Harry i filmene. Hvad synes I, børnene? Fordi Ron får måske de der lidt mere ufølsomme altså, kommentarer. Ja, det er rigtigt. Det her, er, det er jo enormt ufølsomt, det her. Ja. Hun er helt vildt ked af det. Ja. Hun kan ikke lige gennemskue, at der er nok ikke er nogen, der ved, at hun sidder nede i afløbet. Nej. Den der bog, hun er meget egocentreret. Ja. Og har svært ved at se ting fra flere sider og sådan noget. Mm. Og går ligesom bare ud fra det værste med det samme. Ja. Når det er sagt, så er Harry så heller ikke så sød til lige at lytte på, hvad det er, det handler om. Men nej. Men det var bare lige en meget fin, lille igen, en lille spidsfindig kommentar fra, øh, fra vores forfatter her. Mm -hmm. Og det, det synes jeg bare også ligesom har en værdi Helt at nævne. Helt rigtigt. Helt rigtigt. Ja. Og igen også en, en, en meget memorable scene, hvis man kan sige det sådan. Ja. I hvert fald i filmen. Skal vi lige vende Jeannie også som den sidste? Ja, det kan vi godt, inden vi vender Romeo. Nå, okay, så anden sidste. <laughs> <laughs> fordi jo har fandme meget til, okay, og ham vil jeg tale om. Okay, jeg har jo lige lidt til, til Ginny Weasley. Hun bliver jo forskrækket over at se, at Harry har dagbogen. Ja, og han tror jo, det er fordi den her dværv vi overfalder ham. Ja, det tror jeg, han tror. Det, han tolker, og på grund af det her kort, ikke? Jo, som han måske også godt måske ved af fra hende. At, at han tænker jo ikke engang nærmere over det. Vi får ikke et, et hint Ej, over ja, han, ham. Nej, det påvirker ham ikke rigtigt. Overhovedet ikke. Men Ginny bliver i hvert fald forskrækket at hun ser, at han har den der her dagbogen. Mm -hmm. Og jeg kan ikke, altså jeg, det var sådan noget, jeg ville spørge dig om. Hvad tror du, det er, hun tænker? Altså, hvorfor er det, hun bliver så skrækket over at se det? Jeg tror, hun tænker... Fuck. Kan jeg vide, hvad det er, han siger, at jeg har sagt det dagbogen? Ja. Fordi hun har jo kommunikeret med Tom Riddle. Ja. Romeo Gode. Hvad skal vi kalde ham? kalder vi ham Tom, eller kalder vi ham Romeo? Altså, vi har jo ellers en øh, ting med at kalde dem deres danske navn. Så lad os kalde ham Så jeg synes, Tro. du skal kalde ham Romeo, selvom det er det et dumt navn. Ja. Ej, jeg synes mere, det er Romeo og Julie. Altså, han ja, passer var... ikke lige frem for den Nej, det karakter. På fransk mener han, hed hedder Elvis. Ja, ikke til forhånden. det? Jeg er ikke sikkert. Jeg tror, han hedder Tom Elvis. Det kan jeg sagtens tænke. Ja. Det er også en frygtelig Men De skulle bare kalde ham Tom Riddle med alle sammen. Ja. Men det havde nok ikke givet mening med, I am Lord Voldemort, jeg er Lord Voldemort ja. noget. Ja. Anyways, ja. hun har jo siddet og skrevet ind i dagbogen, hvordan hun har det mm. i månedsvis og fortalt om Harry og fortalt om hendes forældre og hendes brødre og alle de her ting. Så jeg tænker først og fremmest, at hun er bange for, at han finder ud af, hvad der, hun har skrevet i bogen. Og måske også, om Romeo fortæller ham, hvad hun har gjort. Ja. Fordi hun ved jo godt, at hun har gjort et eller andet, mm. men hun ved ikke helt, hvad det er. Altså, der er jo det her med de her hanefjer hun finder på sin kappe, det får vi at vide i det sidste kapitel. Mm. Eller andet sidste. Hun har de her... Og blod på hænderne. Lige og... præcis. Og ja. mister sin kommelse så hun tænker, og ved godt, at hun har en eller anden connection til de her forsteninger, der sker. Ja. Så det er jo nok det hun er bange for. At for lige pludselig, folk, de finder ud af, at Harry, at hun har noget med det at gøre. Ja, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Altså, jeg tror det er, det er fordi jeg tænker, skal vide om det, er, fordi hun er bange for, at hun ikke får den igen, eller er det fordi hun er bange. Men jeg tror du er ret i, at det, er, det er det der med at kommer sandheden nu frem. Ja. Sladder Romeo jo til Harry. Det. Altså, fordi hun har den har jo nok så, den her tiltrækningskraft på hende, men hun har også fundet ud af hvad den kan. Mm -hmm. Hun har fundet ud af, hvor farlig for den, den er for hende. Så hun gør nok det her, fordi hun føler han har et eller andet på hende. Ja, det oh, har jo. han jo så også. Hun bliver nødt til at sikre sig, at han ikke... Det kan jo også være, hun prøver på at ødelægge den decideret. Det kan jeg faktisk ikke huske, om hun gør. Nå, hun prøver jeg jeg på at, at den fald... ud, kan man sige. Ja, det. Er jo hun prøver jo i hvert fald på at komme af med den. Ja. Så, øh... Og jeg kan godt forstå, at hun blev forskrækket, fordi hun har smidt den ned gennem et toiletafløb. Ja. Og så har Harrison lige pludselig sådan, hvor, hvordan fik han lige fat i den? Ja. Altså, det kan jeg da godt forstå, at hun også tænker, Fuck. hvordan kan har det altså hvad har han ellers fundet nede i det <laughs> Det var Nå. den tid på månederne. Nej, jeg vil det. <laughs> F'alve, mand. Åh, oh, nej. Okay. Jeg ville bare ønske, hun ikke havde smidt det ned i huldende hulterstålet. Ja. Fordi så, så havde hun ikke fundet den skide. Men eller... så havde der ikke været noget plot med den nej, her bog? Nej, jeg ved det godt. Det, jeg ved det godt. Det skulle ske. Nå, lad os gå videre til Romeo. Romeo, Romeo. Ja. Det er jo anden version, kan man vist godt sige, af Voldemort, vi møder. Fordi ja. vi har jo mødt ham i bog 1, ja. på sin vis, med det der klamme baghoved. Og ja. <laughs> ja. Men, men nu møder vi ham jo, som dengang, da han var 16, mm -hmm. øh, i sit femte år i, på Hogwarts. Fordi han er jo fast som et minde mm. på en eller anden sang inde i den her bog. Altså det her sjælefragment minder om ham som 16-årig. Fordi det var dengang, han lavede sin Hogwarts. Og jeg synes generelt, hele den her sådan, ting med ham og Harry er meget sjov. Ja. Harry han starter jo ud med at introducere sig selv og skriver, hello, my name is Harry Potter, <laughs> eller sådan en eller anden retning. Og så svarer Romeo så tilbage, hej, jeg hedder, eller han skriver så, halløj i det her kapitel. Mm. Mit navn er Romeo, jeg gået i Jeg kan ikke huske, hvad resten er, men det er bare sådan, så introducerer de så lige til hinanden, og har sådan en lille hyggelig samtale, det synes jeg var meget sjovt. Men tingen er, hvordan ved Romeo, hvem Harry er? Fordi... Ja, for det, det her, det er jo fortidens Romeo. Læbesvæs. Han ved jo ikke, hvordan fremtidens Romeo er. Det, jeg tænker, er grund til det, mm -hmm. det er Ginny, der har fortalt det. Ja. Yeah. Fordi hun er forelsket i Harry Potter. Mm -hmm. Og som en del af at forklare, hvem den her fantastiske dreng helt. er, som hun er, ja, held, som hun er helt vild med er. så har hun helt sikkert fortalt Rumi, jo, at det var ham, der besejrede Mørkets herre. Yeah. Eller han, som ikke var benævnet selv. Du yeah, han har nok yeah, skrevet sådan yeah. en anden, du ved, hvem. Lige han præcis, har besejret, du ved, hvem. Og så er han sådan, hvem er, du ved, hvem. Og så har hun jo helt sikkert fortalt yeah. noget af historien. så har han jo godt kunne regne ud af det ham selv i fremtiden. Yeah. Ud fra det, hun har fortalt, Det var jeg. nemlig også det, jeg tænkte, fordi det var sådan lidt... Altså, det giver ikke nogen mening, at han skulle have fået hukommelsen Nej. fra sin gamle krop, der døde tilbage. Det i... har han heller ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Nej, vel? Ej, jeg er ret overbevist om det, må være fordi han siger også til Harry, mener jeg... Det gør han i hvert fald i filmen. Ja. Der siger han også til Harry, at i starten var mit mål at dræbe børn, mm. øh, Men i de sidste par måneder har mit øh, nye mål været dig. Jamen, det godt Så det, tænker, det lyder også som om, at det er noget, han først får ret sent. Ja. Det mål. Altså han siger i hvert fald jeg jeg slog lige op bagbord. Mm. Også for at finde ud af, hvad fanden sker der, der indtil hvad er det han siger til Harry og hvad er det han ikke siger til Harry. Det nævner han nemlig også det her med at jeg kunne ikke blive mere glad end da de så faldt ned i hænderne på dig, Harry Potter, af alle mennesker. sådan noget i den retning, ikke? Ja. Hvor man er sådan ja, okay, fordi den måde han taler om det på, der synes jeg det virker som om han ved godt, hvem han er, men derfor kan du jo stadigvæk godt have fået den information af Ginny. Jeg tror ja, det tror jeg helt sikkert. Fordi det giver ikke mening, at han skulle have Nej. fået viden fra afdøde Voldemort. Nej, det, det kan jeg ikke have fået, fordi Voldemort lavede ham jo, mm -hmm. øh, eller gemte den her version af sig selv. Ja, det er nemlig det. Med den intelligens, en 16-årig også har. I hvert med han de kan, minder, en ja, 16 men minder, han ved ikke, hvad der sker i senere i hans liv, medmindre han får videre nogen. Ja, hans mål er ligesom, at han skal genskabes igen. Det er altid målet med en så han har præcis. det her drive for at blive Voldemort igen. Ja. og så må hos... livet ud af en anden, så han kan blive menneske igen. Lige præcis. Eller ikke menneske. Nej, men... <laughs> jeg ved godt, en... levende. levende ja. eksisterer på et eller andet plan. Ja. Lige præcis. Men, øh, men det synes jeg bare var et interessant ja, spørgsmål ja. lige at få sådan afklaret. Og så synes jeg også, det var meget så, den her måde han agerer øh, meget venlig og charmerende. Og vil rigtig gerne fortælle og kommer med alle de her informationer om hemmelighedens kammer. Mm. Altså generelt. Manipulation. Manipulation, ja. Det ser vi også i mindet, da vi bliver suget ind i dagbogen. Den måde, han agerer over for øhm, rektoren, hvad nu, han hedder? Debit. Debit, ja. Amado Dibbet, det er rigtigt. Hvor han, altså, han virker meget sådan emotionel og følsom, sårbart decideret. Ja. Især da han taler om sine mokkelforældre, og han virker meget troværdig. Sådan nærmest sådan en, en, en trakets kælt. Ja. Hvis du forstår, hvad ja, det er ikke ja. på samme måde som Harry selv er det, ja. man, det er jo, ja, man kan godt forstå at Harry får sympati med ham, fordi ja. han, han ser ham inde på det her kontor. Mm -hmm. Det er jo heller ikke, altså det er også med vilje at han viser det minde. Ja. Han står inde på det kontor hvor han er ked af at han skal hjem i sommerferien, fordi mm -hmm. han vil helst blive på skolen. Lige præcis. og der bliver talt om et børnehjem og åh, nej, ja, han har det ikke særlig godt. Og... Og... der er lige pludselig rigtig mange paralleller mellem ham og Harry, ikke? Og jo. han jeg tror også der blev nævnt han har det samme sort hår som Harry ja. eller sådan en retning, ja. hvor bare sådan Ja, okay. Altså, han gør i hvert fald virkelig noget for, at det skal understreges, at han er god. Mm. Han er helten. Ja. Og jeg synes også, at hele den her sådan konfrontation med Hagrid i forhold til Aragog, som vi jo så stod til senere, virker også meget heroisk. Mm. Altså, han er ikke aggressiv eller ubehagelig for Hagrid. Han er ligesom, at oh, jeg ved, du har det her monster, men det kan ikke blive ved længere, og vi bliver nødt til, at... Altså stop det blint, så nu, noget. Ja. der er en pige, der er død, og det, det er jo dit monsters skyld. Jeg ved godt, det ikke er din skyld, eller din intention, mm. men det kan simpelthen ikke fortsætte Hagrid. Han er meget mere menneskelig, kapitlet ja. end han er i filmen. Ja, det er I han. I den her scene. Ja, men hvis man ikke ved, at det er Voldemort, så får mm. man enormt meget sympati for ham. Det er nemlig det, og det er faktisk også sjovt, fordi Dumbledore ser ham jo også, inden det er, at han går ned og finder Hagrid, hvor han smiler til ham. Ja. Han siger sådan, du bør da ikke være ude så sent, var Romeo? Og så sådan sådan... Ej, nej, men jeg skal nok også gå op nu eller, sådan, eller andet. sådan så kommer han med sådan et nysgerrigt smil eller et eller andet står der i bogen. Mm. Han er i hvert fald ikke sådan Nej, what? Jeg, jeg tror Dumbledore har haft en formodning om at han havde gang med noget forkert. Ja, men han har ikke vidst hvad det var. Nej, for ja. så greb det ind. Det er det, og jeg tror heller ikke nødvendigvis at han har kodet ham sammen endnu med Morning Myrtle, men jeg tror en, eller Hulda, ja, ja. Men jeg tror at han gør det i tiden efter. Huldne Hulda. Ja. Fordi ellers tror jeg, han ville have sat en efterforskning i gang ret meget. Ja, fordi at det... det vil undre mig, hvis han ikke... Altså, ja. jeg tænker stadig, at han er ret uvidelig på det tidspunkt. Ja, det tænker jeg også. Fordi han kan godt mærke, at der er helt galt med den her dreng. Men han tænker nok, okay, jeg lader ham, øh, lader ham komme tydeligt til gode. Jeg ved ikke noget som helst. Nej. Så det, at han er lidt mærkelig... Ja, okay. Jeg kan jo ikke gå og dømme folk. Jeg tror, det er lidt sådan, han har det måske. Ja. Og så efter det her sker, fordi det siger Romeo jo til sidst i bogen, at han begynder at mistænke mig efter... Hulden er døde. Mm. Så vi må formode, at han stadig har lidt tiltro til Romeo. Ja. Man bliver mistænkt som. Også da Romeo for Hagrid arresterede. Det er lidt mistænkt. Ja, præcis. For... Fordi Dumbledore, han mistænker på ingen måde Hagrid. Nej. Han ved godt, Hagrid ikke har noget som helst. Han kan godt se, at han bliver totalt framed. Ja. Og det er det der med, når man har enormt travlt med at frame en anden for et overgreb eller for en forbrydelse, så kunne det jo godt tyde på, at man prøver at skrive noget. Det er nemlig det også, fordi han er så hurtig til lige pludselig at finde en løsning, ikke? Da han bliver troet med, at skolen skal lukkes, så wow, okay, så kan han godt finde en løsning på problemet. Ja. Jo. Så jeg tror også, det er det, der gør det. Mm. Jamen, det er meget interessant. En ting mere i forhold til Dumbledore og Voldemort, det er, hvorfor er ikke fjernet? Hans æresplade eller æres trofæ. Ja. Det forstår jeg det simpelthen ved jeg ikke. Jeg. Hvorfor den er blevet liggende om i det trofærum, sammen med den der medalje og en vejlederliste. Mm. Det er ingen mening. Det tror jeg er en... Øh det man kalder en uh, brain fart hjernebrud. Det har, ikke, <laughs> det har han ikke tænkt over. Det tror jeg simpelthen han ikke, han har været bevidst om. Nej. det fordi... den var der. Fordi det ville da være så dumt. Altså det... Jeg tror bare ikke, der er nogen, der har tænkt over det. Der er ikke nogen, der kommer ved det der Sandt. Udover Filch. Sandt, sandt. Jeg synes i hvert fald, det var dumt, fordi han får sådan en falsk troværdighed gennem det der trofæ. Ja, ikke? jo. Og får de her tre til at tro på ham. Mm -hmm. Så det understøtter jo ham, og man tænker i forhold til, hvis man skulle have gjort noget ud af at have fjernet ham generelt fra. Jeg har jo ikke fjernet ja. ham fra historien, men hvis der ikke er lavet en masse det jeg om jeg ham... Bare. Ja, men det er da dog Det kan jeg sgu godt tænke. Det er, det er min, min umiddelbart forklaring på det. Det er sikkert rigtigt nok. Ja. Ja. Skal vi gå videre? Ja. Yes, vi må så lad os gå videre til den magiske verden. Yes. Som jo så handler om hårdkrukser. Ja, det er Bland det blandt andet. Ja, blandt andet. Jeg vil gerne starte ud med at snakke en lille smule om Romyos Dagbog. Fordi den er jo den anden hokrux, som vi møder mm -hmm. i her kolder Vi ved jo godt, at Harry er en hokrux. Det gør I også nu, så det er så godt nok en unintentional intentioner ja. ikke? Og måske var det, man ville kalde en falsk hokrux. Fordi den er jo ikke lavet på samme måde, som alle de andre er. Men Fred, hvad med det? Den er jo så lavet ud fra en blank dagbog i 1943 på øh, Romeo's 6. år. Altså året efter alt det der sker, som vi lige har set i mindet. Så han har altså ikke lavet den lige efter, at han mødte Nej. Hulten og Hulten. Det troede jeg. Så ja, det er lidt interessant. Det troede jeg nemlig også. Men der er nogen, der sådan argumenterer for, at man skal forberede sig, inden man mørder nogen, i forhold til, om de skal bruges til nogle kruks. Det ved jeg Nej, ikke lige det ved jeg helt. Ikke. Ja, hvem ved, hvordan det lige fungerer? Den blev så købt af, hvad hedder han, Romeo? Det er, fordi jeg har skrevet tom i mine noter. Så jeg bliver mm. lidt forvirret, når yeah. jeg læser det. Øhm, i, I boghandlen, When Stanleys Bookstore and Stationaries i London. Og det er sådan altså en almindelig muggle -boghandel. Det siger Harry også i det her kapitel. Ja og sådan tænker, det var det sjovt, han er nok for en mokkelfamilie. Mm. Og det er jo generelt sådan lidt interessant, ikke? At han har valgt en, en mokkelboghandel og en mokkeldagbog til at lave om til en af alle ting. Ja, det er rigtigt, fordi han, hans efterfølgende sig, har han valgt meget... Øhm, strategisk. Strategisk, og har en symbolværdi for. Ja. Det er ikke bare en tilfældig ting. Nej. Det virker dagbogen lidt, som om det er. Og min umiddelbare forklaring på det er, at det var den første, han lavede, mm -hmm. og derfor vidste han ikke helt. Altså, han skulle også måske bare teste, om han overhovedet ja. kunne finde ud af det. Det er nemlig det, fordi det er andre nogle meget magiske genstande, som han har ud at finde og hvor ja. de brugt meget energi på. Og han har nok heller ikke vil risikere at ødelægge dem. Nej, fordi de har en stor betydning for ham, mm -hmm. hvor den her dagbog måske. Ja, jeg ved ikke. Altså, jeg tænker bare det, er, fordi den første mm -hmm. så er det eksperimentet. Jeg tror nemlig det er helt rigtigt. At han har simpelthen gået ud og så har han købt den her bog til formålet, ikke for at skrive i den, men for at være sådan. Okay, jeg skal lære at håndkrux. Jeg køber bare en bog. Hvorfor ikke? Altså, det er let tilgængeligt. Mm. og det er nemt at gøre det med den, frem for at han skal ud og lede efter en eller anden skat, ikke? Jo. så kan han meget bedre håndtere den her dagbog, og så forsøge at det. Om det kan lade altså sig gøre. Også fordi han ved godt, at det er meget svær magi. Det er med det. Så, ja. Men man kan sige, altså, der er jo så også nogen, det, det skrev de i hvert fald inden på Pottermore, altså, der er jo måske også en overvejelse i forhold til, om det er, øh, sådan, det er en anerkendelse af, at han selv er halvblods. Om det skulle være det, ja. det tror jeg dog ikke selv. Den tror jeg heller ikke på, fordi han jo prøver så meget at tage afstand. Til sin mokkelfamilie. Ja. ja. Så det tror jeg ikke, det er. Nej, det gør jeg nemlig heller ikke. Og man kan sige, det er jo lidt ironisk, at det skal være en bog sammen med alle de andre. Men ja, det er nok simpelthen, fordi det er eksperimentet. Ja. The Beta Test, hvis man kan sige det sådan, ikke? Mm. Det er lidt sjovt. Og det var det, var det jeg havde sådan til dagbogen som objekt. Ja. Og nu skal vi jo nok gå lidt videre til... Hvor generelt? Ja, jeg har nemlig lidt mere sådan generelt. Mm -hmm. Og det første, man kan sige, det er, at det er noget, der kan laves alle steder over hele verden. Så der er ikke noget sådan, specifikt til England eller nej, nej. Albanien, hvor jeg så senere laver nogen. Og de eneste to, der har lavet Hovruxer, det tror jeg skal snakke om før. Mm -hmm. Det er Voldemort, og så ham, der hedder Her på det Fagl. Ja. Er vi sikre på, at det er det eneste eller det, er det eneste, der står i historien. Det er det eneste, man ved, har okay. lavet nogen. Der kan jo godt være nogen, der har lavet nogen, men man ved det, ja. men det er det eneste, man har opdaget mm -hmm. i hvert fald. Og det er ulovligt at studere Hovrugser på Hogwarts. Ja. Det er det. Der er en, bog, man kender til, hvor det bliver beskrevet, den her magi. Mm -hmm. Det er enormt, altså virkelig, virkelig tabu at beskrive den her form for magi. Så det er virkelig svært at finde en bog, hvor det bliver beskrevet. Men der ja, er en, man ved det. så skriver de jo i bøgerne. Det er meget hæstelig, ond magi, og det snakker vi ikke mere om. Ja, det, man nævner det måske bare lige. Som ja. Med, ja, man kan lave en hårdkrogs, ja. men det vil vi ikke komme lære ind på. Det er, er, er alle taget afstand fra det. Ja. Men den bog, hvor man ved, det står i, det er i Secrets of the Darkest Art. Mm -hmm. Så Hemmeligheder af det mørkeste magi og der har været en af kopi af den her bog på Hogwarts. Mm -hmm. Så det er nok, der er. Voldemort har læst om det. Men Dumbledore han satte den så ind på hans eget kontor, da han blev rektor. Yeah. Så fjernede den fra eleverne. Apropos var snak tidligere om det der med, vil han prøve nogle gange at sløre sandheden, mm -hmm. eller sådan vil han, men tilbageholder han information. Ja. Man kan sige, at lige det den her situation, er, giver det jo også utrolig god mening ja, at fjerne det. Ja, det er for farligt at have sådan noget stående for ham. Ja. Andre skal man ikke vide. Ja, okay. Men, ja. men, men ligesom, det er jo ligesom at sætte atom, koderne ud til offentlige læsning, ikke? Det er heller ikke, fordi jeg siger det er forkert. Nej, nej, nej. Det, det, snakker, det taler bare ind i det, vi snakkede om mm -hmm. tidligere. Helt sikkert. Det er ja. mere for at lave en sammenligning. Ikke? Altså, det, er, det her det er jo sindssygt. Det er jo, der jo ikke nogen, der skal vide, hvordan man laver. Præcis. Man formoder, at der er en bestemt mængde sjæl, som man skal bruge for mm -hmm. at lave en konkurs. Altså, så, så, så hvis vi siger, at vi har en sjæl på 100%, mm -hmm. så kan det være, at der går jeg, ved jeg ikke, 10%. Ja, Så det er, en så det er ikke sjæl sådan, til det. at man siger halvdelen? Ja, nej, det er det ikke. Det er sådan, har jeg nemlig altid tænkt. Ja, at man halverer sin sjæl, hver gang man laver en. Men det gør mm -hmm. man ikke. Nej. Man splitter ligesom en del af den væk. Ja. Hvilket også er grund til, at Voldemort kan lave flere. Mm -hmm. Ham, der er her på The Foul. The Foul, han lavede kun en, ja. Hvor Voldemort jo så laver syv bevidst, ja. otte ubevidst. Ja. Ting er jo så også, at han spørger jo om, hvorvidt man kan lave flere. For der står ikke i nogle af de her bøger, om man kan lave flere. De antager alle sammen at lave en, og så er det det. Ja. Og han bliver nødt til ligesom at finde ud af, kan man det? Kan man sikre ja. sig selv yderligere ved at lave flere? Ej, det vil være det mest skrækkelige, man nogensinde kan få den på. Det gør vi ikke. Nej. Men teknisk set, jo, det kunne man nok godt. Er det ikke det, svarer han for? Jo, men han, i filmen siger han i hvert fald også noget om, at, at man, man river jo sin sjæl så meget i stykker, at jeg ved ikke, om, altså, ja. kan den holde til det? Det ved jeg ikke. Nej. Og det er jo så også det, man måske godt kan diskutere, om den kan. Lige og det er jo også måske det, der sker dengang, da Harry og Voldemort de, de så klascher, eller hvad man kan sige det, til, tilbage, da Harry er en baby. Mm. Og hans sjæl så springer i stykker, og så går ind i Harry. For det er jo ikke meningen, at det kan ske. Nej, det læste jeg jo nemlig også i en fan om, at det kan godt være, fordi hans sjæl har været så ustabil, ja, lige at der er sgu ikke så meget til, for ja. at den blev spillet op igen. Lige præcis. Det var en simpel af kadaver, der blev kastet tilbage på ham, ikke? Oh. Og så brækker det der stykke af ham ja. og ind i Harry. Præcis. Så man kan faktisk sige, at Voldemorts sjæl faktisk er i ni stykker. Han har sin egen originale sjæl. Nej, som... altså han laver ja nej. Har han ikke hovedsjælen, som er inde i hvad hedder det, som ender inde i Quirl. Jo. Ja. Det er og rigtigt. så har han alle de andre. Ja. Hvad er det så ni? Det tænker jeg. Nu bliver det helt i tvivl. Jeg tror jeg kun, det er otte. Er det kun otte i det hele, også ja. med ham? Ja, fordi han vil lave sex, så han er det op i syv. Nå, ja, det giver selvfølgelig god nok mening. Jeg har faktisk også typ skulle tage til dem. Ja. Altså der er dagbogen. Ja. Der så er Harry. Så er der øh, pokalen, mm -hmm. med ringen, Nagini, mm -hmm. yeah. og så ham selv. Ja, yeah. det kan godt tænkes. Og så, men så mangler vi jo en. Det er det pinligt det her. Medaljongen. Ja. Yeah. Det er dem, der er. Mm -hmm. Så er vi oppe på Så er vi oppe på otte. Ja. Ja. Han, ja, han har lavet sex med vilje, mm -hmm. Så han har seks hårkrukser, og så så hovedsjælen. Ja. Så det er syv dele. Mm -hmm. Og så bliver der lavet en ottende del ja. ved Harry, som så er den ja. syvende hårkruks. Men det interessante er så, hvad sker der egentlig med Voldemort efter Poet? Altså hovedsjælen. Ja, den lever videre fra dyr til dyr. Så det er faktisk det læste jeg faktisk også lige lidt om. Det er lidt interessant, fordi Quirrell han er jo så sådan, og Harry er jo på en eller anden måde sådan lidt nogle falske hårkrukser. Ja. Fordi en hårkruks er et sjælefragment i et objekt. Mm -hmm. Og de er jo mennesker, ikke Jamen, ej, man kan godt være en hokruks i et levende væsen, fordi det er en angini. Man kan godt have ja, nogle hokruks ind i et menneske, men det er ikke, det er ikke lavet en, på en officiel måde, hvis man kan sige det sådan. Quarrel han, han udfører jo ikke den her besværgelse og laver den her utilgivelige handling, Nej, så det kommer han på Han hans krop. Han overtaber hans krop, ja, og det, det samme sker med Harry. Der sker ikke den her hokruks-proces. Det er rigtigt. Der er så lidt som mere en parasitagtig. Lige præcis måde at være på. Ja. Lige så det er en, en falsk og ikke? Jo, det er rigtigt. Ja. Men hvad sker der? Men han med, med, skifter jo simpelthen fra dyr til dyr, ja. indtil han til sidst finder, eller Quirle finder ham. Og så ja, men hvad sker der efter, at Quirle dør? Det er det, jeg spørger. Det forstår jeg simpelthen ikke. Hvor forsvinder han hen? Jamen, så lever han jo videre som den der lille misforstør, som Nå, i bog 4, er som bliver væltet ned det i det der rigtigt. bassin. Det er eller den sådan. del af ham. Det er hovedsjælen, der finder tilbage. Det er hovedsjælen, som får sin krop igen ja. i bog 4. Mm -hmm. ja. Godt. Men det er det, der også er lidt forvirrende, fordi man plejer at sige, at han vil lave syv hårkrukser. Men det mm -hmm. vil han faktisk ikke. Han ja. vil lave syv dele af sig selv. Ja. Så han vil lave seks hårgroser, og så bliver Harry den syvende, mm -hmm. hvis det ikke er mening. Det giver mening. Ja, men der er noget forkert i den måde, vi snakker om det på, fordi man altid siger, at han vil lave syv. Mm -hmm. det er men det? Han jo ikke, hans hovedsjæl er jo ikke blevet lavet nu. Altså det er jo stadigvæk det er hovedsjælen. hovedsjælen altså. Og ikke en hårgrugs. Et sjælfragment. Ja okay. Ja. Så fik vi lige den. Jeg løb. håber at alle kan følge med, for det var lidt forvirrende det her snak, men det var det for os. Men det var ja. godt lige for at få afklaret, for Ja, det gør det. det fordi ja. der var et eller andet, der klippet for mig i forhold til hvor han egentlig forsvandt hen, men det er selvfølgelig den samme Voldemort, der kommer tilbage. Det er ham der også kommer i firen, ja. Mm. Men man vil jo formode, at de andre hokruser, de på samme måde som Dabon kan blive til en ny Voldemort. Ja, det går ud fra det kan. Ja. Også selvom hovedskiel stadig lever. Ja. Så han kan for faktisk set godt have en masse kopier af sig selv. Ej, jeg ved ikke, om de vil ville kunne gøre det, hvis hovedsjælen er der. Fordi meningen er jo... Men det er jo igen, fordi han er jo den første, der gøre det her. Så vi ved ja. faktisk ikke, hvad der sker. Nej. Men det kan jeg også huske, at vi har diskuteret før. Det har vi også. Det var jo et, et spørgsmål. Ja. Nå, Lad os gå lidt videre. Det kan være, at der er nogen, der har nogle kloge overvejelser til det ja, her. så skriv ind det. Men jeg vil sige teknisk set, så tror jeg godt, at der ville kunne være flere voldemutter. Jeg tror bare ikke, de til, at de kunne kan få lovdelen en vildt til Nej. <laughs> Nej. Men øhm, der er jo så flere metoder til at dræbe hårdkrogter, og det ser vi også i bøgerne. Det vil jeg ikke gå videre i. Det synes jeg er lidt kedeligt. Mm -hmm. Når man er i nærheden af en kruk, så bliver man jo så psykisk påvirket. Og øh, der var faktisk en lytter, der skrev til os, kan jeg huske, da vi gennemgik bog 1. Mm -hmm. Kan vi vide, om det er derfor, at herre fra fru altså er med ved Harry? Ja, og det tror jeg faktisk det også selv, os, vi talte vi om. Ja. Hvilket, det kunne jo godt være, at de var blevet forværret. Ja. De har nok ja. altid været træls mennesker, men det er nok blevet forværret af det. Det får vi i hvert fald lige vide, at vide i det allerførste kapitel, at de ikke virker særlig behagelige. Ja. Altså, så. ja. Det, det, bliver, det bliver nok forværret, ja, i et andet udstrækning. Horkrukser kan så ernære sig gennem de mennesker, som der bliver påvirket af dem. Så de kan ligesom dræne livet ud af folk. Mm -hmm. lidt, igen, den er lidt tankegang Man kan så overtage noget. Mm -hmm. Og det er jo så også det, den prøver på at gøre ved dini. Og det er så gennem at overtage livet fra en anden, at man selv kan blive et menneske. Ja, igen. Lige præcis. Der skal faktisk ske et nyt mor på en eller anden måde. Det her, der måder. skal der faktisk for, at den kan kan genopstå som, ja. som voldt ikke? Lige præcis. Ja. Så er der en del bivirkninger, mm -hmm. man bliver dehumaniseret, så af, altså man bliver ikke, man bliver mindre menneskelig, og det giver sig udtryk både i en psyke mm -hmm. og i, i ens udseende, så der er både med en psyke, at man ikke, man bliver endnu mere afkoblet fra virkeligheden op i hovedet. Mm -hmm. Men man gør det også i udseende, og det kan man jo også se på Voldemort. Han bliver jo slangeagtig, hvid, yeah. helt, helt kridhvid, og de der næsebord, der yeah. nærmest ikke eksisterer. Og... Men det kan man sige, at spørgsmålet er også, altså det sker jo efter, at han har været med det der kar, og han er blevet genskabt. Yeah. Men jeg mindes, at vi ser et, et minde fra Dumbledore, hvor at Voldemort kommer ind på hans kontor og at være lærer igen, mm -hmm. hvor han også har røde øjne ja. og virker markant klammer ja. end han var som ung. Præcis. Men jeg tror også, at en del af hans udseende skyldes, at han er blevet genskabt. Og de ting, som var unødvendige for ham, som f.eks. en næse, er forsvundet sammen med det. Altså, det, det, det, det, det er rigtigt. Men det er også fordi, at er, det er en bivirkning ved at lave flere hårkrukser. Ja. Det er, at man ser som han mere klam ud. Ja. ja. En ondskab ved. viser sig i ens udseende. Præcis. Det er jo også sådan en meget altså, skurke, skurkig ser klam ud. Ikke? Altså, det er en meget generelt brugt trope inden for sådan noget her. Mm -hmm. Men jeg tror også, at det har noget at gøre med genskabelsen. Det har det også. Ja. formoder jeg, Fordi jeg tror ikke, at Peter Pettigrew er så dygtig. Eller, det, til kunne, sådan noget. det kunne godt være. Og så er der så den sidste ting, som er, at man vil komme i limbo. Så mm. det vil sige, at en, en del af en vil altid leve videre i limbo. For evigt. Ja, man, øh... man kan ikke komme videre. Nej. Fordi man er, man er en ødelagt sjæl. Ja. Hvis det giver mening. Så tænker jeg, at man kan ikke komme i himlen, det du siger. Ja. <laughs> eller man kan i hvert fald ikke Uanset, hvad man så tror på. Så man kan i hvert fald ikke komme videre Nej. fra den der togstation, som Harry mm -hmm. ser Voldemort på. Den Voldemort vil for altid have en del af sin sjæl i sådan en, ja, sted mellem død og levende. Ja. Man kan aldrig komme tilbage til nogen af delene. Nej. Ja, det er jo sådan den værste skæbne man kan forestille sig. Det får vi i hvert fald at vide i den her bog, at det er, ikke? Jo. Ja, øhm, det er meget interessant. Fordi han bliver ikke et spøgelse. Det kan han heller ikke. Det han også for skadet til. ja. Det er simpelthen, fordi sjæle objektet er så skadet, eller sjælen er til sidst så skadet, mm -hmm. at den kan ingenting længere. Den Nye. kan bare ligge der, som det der lille foster, foster ja. er. Ja, det er super Så det er en ret vild bivirkning også, vil jeg sige. Ja, det er det godt nok. Ja. Ja, jeg havde jo også en lille smule til det her. Vi har ja. jo kigget på det samme i forhold til hukruxer stort set. Men som sagt, så diskuterede vi jo det her for efterhånden. Nogle år siden må det jo være. <laughs> ja. Hvordan laver man en hukrux? Fordi er jo, man skal jo møde nogen. Ja. Det er jo den første ting, man har behov for. Og i hulene tilfælde, der sker det jo via basilisken. Men basilisken gør det jo på Voldemorts ordre. Så det er ja. stadigvæk ham, der er skyldig, hun bliver mødtet, kan man godt sige. Så er det nødvendigt, at man øh, siger en besværgelse, som ligesom kan tage en sjælefragment, som er blevet ødelagt af, at man har mødt nogen, møde nogen ja. og så putte det ind i den her genstand. Ja. Eller menneske. Man kan godt gøre det til et menneske eller et dyr, det er bare dumt. Man skal ikke putte det ind i levende væsener, fordi det er mere usikkert. Man ved ikke, hvor de går hen. Nej. Um, men man kan godt, vil jeg bare lige sige. Og den sidste ting er, at man skal foretage en meget forfærdelig handling. Spørgsmålstegn. Fordi J.K. Rowling vil ikke fortælle, hvad det er, man skal gøre. Nej. Og det har, I alle de interviews, hun, hun har lavet omkring det her, har hun var sådan, åh oh, nej, det er bare så forfærdeligt og jeg, jeg tror slet ikke, at der er nogen, der kan tåle at høre, hvad det her går ud på. Det er så krøftigt, <laughs> ja. At sådan, at ja, Hun gør det virkelig spændende. Ja, det gør ja. hun. Og ting er jo, det skal være noget, der er værre at myrde nogen. Ja. Fordi ellers så ville alle jo kunne rende rundt og have gruser. Sådan Bellatrix og Strange har jo slået. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker ihjel. Mm -hmm. ja. og hun har jo ikke nogen gruser. Det dør jo bare. Ja. Så man skal virkelig gøre et eller andet. Ekstremt. Ja. Så spørgsmålet er: hvad er det, man skal gøre? Ja, og det var det, vi diskuterede dengang i skoven. Lige præcis. Ja. Der er nogle forskellige teorier af ja. øh, nogle forskellige muligheder. Jeg, jeg har taget bare to af dem med. Der er ja. sikkert også masser af andre, men de her virker som de to mest oplagte muligheder. Ja. Og den ene, og det er begge to klamme, så jeg er ked af det på jeres vegne, hvis I ikke kan tåle at høre om sådan noget her. Men nu gør vi det alligevel, fordi det er ja. nødvendigt at tale om. Fordi jeg synes, det er spændende. <laughs> den ene, det er kanibalisme. Mm -hmm. Og den anden, det er nekrofili. Ja. Begge teorier har jeg hørt et par gange. Så det er sådan, jeg tror, det er nogle rimelig anerkendte det teorier. Er, det ja. er de i hvert fald begge to. Og den ene, det går jo så ud på, at kanibalisme, det er jo selvfølgelig at, at spise noget af et andet menneske. Mm -hmm. Spise menneskekød simpelthen. Og det kunne der jo godt være ret meget belæg for, at det skulle være den her. Ikke? Fordi generelt kanibalisme er blevet brugt som el gammel magi, eller i hvert fald er blevet brugt meget i overtro. Mm -hmm. Som noget, der giver andre styrke. Hvis du spiser noget af et andet menneske, så overtager du deres styrke. Ja. Det var det de stammesamfund har haft som argument for at spise menneskekød. Det er mm -hmm. så overtaget du den persons styrke. Så det vil godt kunne give mening i en eller anden forbindelse, tænker jeg. I hvert fald mere. det symboliske i det, ja. ja. Ja, og så også det her med, at, øhm, at man skaber en eller anden forbindelse mellem offrede og sig selv. Fordi basilisken har jo dræbt Hulten og mm. i den her situation. Det har Voldemort jo ikke haft noget at gøre med. Men hvis han spiser noget af hende, så connecter han dem ligesom på en eller anden måde. Ja. Så jeg... Ja, det, der er bare argumentet imod, det er... At Hulder, man altså så vil. Hun skulle have et mærke, eller det tænker. Ja, jeg tænker Hulder, man, man må vel kunne se det på Hulda. Jeg ja. selvfølgelig være, at han har spist noget af hende, hvor man ikke kan se det. Jeg tænker, at de måske, det kan man på alle ofrene, han har lavet om Sorguser, Er der ingen mærker på nogen af dem? Det er rigtigt. Det får vi faktisk at ja. vide. Eller kan trovler. Ingen. Nej. De virker alle sammen, som om de bare faldt døde om. Det er rigtigt. Og sådan er det jo mere, hvad der kan ja. Men jeg kunne forestille mig, at man måske har tryllet hjertet ud, og så mm. har taget en ud af det. Et af de indre organer og det mest sandsynligt at det vi vil jeg mene var hjertet. Ja, men ja, det er rigtigt. Det kan godt være. Jeg kan ikke jeg tænker bare han dræber jo sin moklerfar. Ja. Som da Leanne kommer til, så tænker de, at man han er bare død ud af det blod. Ja. Men når folk die dør på den måde, så vil man altid lave en obduktion. Man vil åbne dem for at se om hvad altså også for at, at lære af det. Altså, men her. tror du ikke at han har lagt en besværgelse dem, så de bare accepterer det. Det kan vi selvfølgelig godt godt til med. Ja, det er rigtigt. For at sikre sig, at der ikke er nogen der stiller dumme spørgsmål. Ja. Altså, han er jo så dygtig, så hvorfor skulle han ikke gøre det, for at ligesom helt det af sig selv. Ja. Det er ja, rigtigt. Problemet ja. er, at uanset hvad, der kommer vi tilbage til den her, hvorfor der ikke er nogen mærker på kroppene. Uanset hvorfor en af de her teorier, det er, vi vælger. Ja. Så burde man kunne se det på. Det er nemlig det. Og han skal gøre et eller andet. Enten på sig selv, ja. eller på Han skal de have jo omgang med lige. Det bliver han nok nødt til, for at der, det er en frygtelig nok handling. Ja. Ej, ikke? Det, det bliver vi nødt til ja. at acceptere. Ja. Ja. Så jeg tænker, at uanset hvad, så skal da han gøre et eller andet med de her lige? Ja. forestiller mig. Ja, det må han jo sgu. Så det er i hvert fald altså, teorien om kanibalisme. Den anden ting, det er jo så nekrofili, ja. at man har sex med døde mennesker. Ja. Og den med at sige, at jeg er knap så til at tro på af flere årsager. Mest af alt fordi, at voldnemord er bare så aseksualiseret. Jeg, altså, jeg kan ikke engang forestille mig, at han har kønsorganer. Nej, altså, sådan, nej det, øh, Han er bare en øh, neutral krop ja. for mig. Det tror jeg også. altså det, det er i hvert fald sådan, jeg har det med ham. Han har ikke det der drive. Han kan og... ikke tisse, han kan ikke gå på toilet, han kan ikke... Øh... Nej, han tager ikke føde. Han tager ikke føde, ja. Jeg ser ham ikke som en normalt fungerende menneskekrop. Nej, han er ligesom noget andet, ikke? Ja. Øhm... Ikke fordi jeg siger, det normalt at have føde mennesker, nej, men, nej. men jeg tror slet ikke, det kan lade gøre. Nej, jeg, jeg, jeg har i hvert fald den samme ting. som Jeg ved ikke, om han decideret har de her kropslige funktioner. Det får vi jo ikke at vide, efter han bliver skabt igen. I på fire. Vi gør vi jo så lidt alligevel, i hvert fald ifølge Kurt child? Der, ja, det er der, der bliver der jo fortalt, at han har fået en datter. Det, sandt. det er sandt. Man, man kan selvfølgelig ikke vide, hvordan det er sket. Om det simpelthen er magi, eller om det decideret det er, er. samleje. Fred, hvad med det? Uanset hvad, så virker han i hvert fald ikke særlig menneskelig. Mm. Og han virker ikke som om, at tekst er noget, der, der driver ham overhovedet. Det er magt og udødelighed, der driver ham. Så det her med, at han skulle gøre det her, Ja. Det vil fornedre ham utrolig meget. Men er det ikke også det at spise nogen? Er det ikke også fornedrende? Jo, det synes jeg, men på en meget anden måde. Jo, det, ja, ja, det er på to helt forskellige måder. Jeg kan bare ikke, altså, jeg kan bare ikke se mig, ham, gøre det. det, er mest nej, det kan jeg, jeg, jamen, nej, det kan jeg heller jeg jeg kan jeg ikke. Meget se, at bedre, jeg, jeg kan bedre se det magtfulde i at spise et hjerte. Jeg tror også mere på den, end jeg tror på nekrofili. Ja. Jeg tror slet ikke på den der nekrofili. Nej, vel. teori. Nej. Men jeg ved heller ikke, om jeg, jeg, jeg tror heller ikke på kanibalismen. jeg tror ikke på kanibalismen? Nej, jeg ved godt, det er nok den mest anerkendte ja. øh, teori. Det er i hvert fald en af dem, jeg har læst flest ja. gange. Men mm. jeg, jeg, nej, jeg, jeg, jeg tror heller ikke. Har du et andet bud, hvis så hører dig? Mm. Øhm, nej, altså det er jo også det. Altså, det skal jo være noget, der er så voldsomt. Ja. Fordi igen. Ja, det skal med jo være noget, der er værre end døden. Ja. Og hvad er værre end døden, ikke? præcis, det er præcis. altså jeg er jo også, man kan jo gøre det her lang tid efter, folk de er døde. Det kan man, sådan, man behøver faktisk ikke gøre det lige med det samme. Men så er spørgsmålet også, hvordan gør man det så med de her kroppe? Er det nødvendigt, at kroppen stadigvæk er til stede, eller er det noget, han skal gøre ved sig selv? Det kan være, at han skal gøre noget selv, men det skal være noget forfærdeligt. Det kunne jo principielt godt være, at det slet ikke er noget ved offrene, han skal gøre men noget ved sig selv. Jamen det er det, det, jeg siger. Så er spørgsmålet rigtigt. bare, hvad skal det være? Og er han villig til at gøre noget ved sig selv? Det tror jeg, hvis det er for at lave en hokruks. Ja. Så tror han, han er villig til at gøre hvad som helst. Men hvad skulle den mulighed så være? Skulle yeah. det være, at han skulle spise noget sig selv? Ja, yeah. det kan være, det er derfor, han kan har nogle kønsorganer. Nej, det er folk. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Ej, no, no, no, no, no. Ej det må jeg klappe. Sorry. Ja. Um... Vi kommer nogle specielle steder yeah, en dag. Men vi bliver nødt til at have den her samtale. Yeah. Det kan godt være, at jeg tror, vi bliver nødt til at flagge den her som unappropriate. Det skal den. Den er ikke på Pottemorn. Det er lige det billigste billede af hovedet. Det var ej, nej, nej. Øhm, Jamen, det, det er jo det, der er sjovt, for vi ved det jo ikke. Og nej. Altså, J.K. Rowling har sagt, hun vil fortælle det på et tidspunkt. Har hun sagt ja, det? Ja, inde på Pottermore. Men hun vil ikke sige, hvornår hun gør det. For helvede. Så vi venter jo i spænding. Ja. Det bliver jo helt breaking news, når det kommer frem. Ja, for helvede. I hvert fald for dem også, der går op i snor. Der bliver vi nødt til at lave en episode, hvor vi kunne diskutere det. Ja. Altså, jeg vil sige, personligt tror jeg mest på den med kanibalisme. Ja. Fordi jeg kan ikke se ham igen, som du også selv ser. Jeg kan ikke se, ham med sex med de her døde mennesker. Mm. Det er for fornedrende for ham. Og jeg kan heller ikke se ham gøre noget andet. Jeg kan ikke forestille mig, hvad det skulle være. Altså, han er villig til at gøre alt og torturere og dræbe og alle de her ting. Ja. Yeah. Så det er ikke det. Det er det simpelthen ikke. Nej, det tror jeg heller ikke. Jamen, det er jo... jeg aner det sgu ikke, men det er fordi, jeg tænker, hvad, hvad er værre... Altså, jeg... jeg tror faktisk, jeg synes, tortur at være en død. Ja, men han slår mig jo ihjel til at starte med det der problem. Ja, han de død allerede. Ja. Men er vi sikre på, at det er noget, han skal gøre ved dem, når de er døde? Jeg tror første skridt er nogen. Og, og så laver man, man den der besværgelse, og så laver man et eller andet. Jeg ved ikke, hvad? jeg tror det måske godt, at kunne komme efter handlingen. Det... Ja, så man træber nogen, så laver man en handling, og så laver man en besværgelse. Det tror jeg, at det hænger sammen. Ja. Når man har det der objekt, hvor ja. man skal have det tjekket Jeg tror ikke, du kan starte, fordi igen, tortur, det gør Bellatrix. Ja, det sker jo ofte. Relativt ofte det gør de i løbet jo. af bøgerne, jeg, det, tror, at... jeg tror heller ikke, det er det. Det er ikke nok, bare at bare æm... at nogen. Nej, og hulgene hulder er jo fx heller ikke blevet toleret ved. vi. Så det, er ikke, det kan ikke være det. Nej. Det kan vi godt afvise. Jamen så har han jo nok gjort noget med hende eller med sig selv. Ja. Men hvad er det er det? Ah, Simpelt ikke. Det ikke. Men kunne... hvis der er nogle æh... lytter, der har en god teori, så vil vi meget gerne høre det. det vil vi. Så nævner vi det på næste episode. Ja, det gør vi. Altså, Jeg tænker også, ting er, kunne man... være, at har gravet dem op efterfølgende, igen, hvis han først laver gruppen på 6. år. Yeah. så kan det jo være, at han har fundet hende, og så har, det kan jo være, at han skal spise noget knoglemav, eller sådan et eller andet, hvad ved jeg Ja. Yeah. Sådan det, noget, yeah. i dem, At det ikke behøver, igen, det er hvad, er, hvad er det, han skal indtage, eller tage fra dem? Fordi jeg føler også, at det tager endnu mere fra offret. Mm. Altså, det tager deres værdighed fra dem, og at han gør det ved dem. Ja. Yeah. Og det tror jeg også er nødvendigt, at han skal virkelig sådan fornedre dem, Samtidig med, at han fornøder sig selv Ja. Yeah. for at kunne gøre det her. Ja. Yeah. Ja, jeg ved det ikke. Ja, jeg har endnu ikke hørt den teori, jeg tror på. Så øhm, hvis der er nogen, der, der har tænkt på noget andet end kannibalisme, eller på øhm, noget ja. andet end nekrofili, mm -hmm. så, så skriv ind Kom gerne med det. Ja. Vi er i hvert fald meget interesserede. <laughs> <Ja>. <laughs> Sorry for ubehagelig content. Ja, det, øh. ja vi er aldrig vist lige her. <laughs> Godt. Jamen, øhm, skal vi ikke gå videre til frileg? Jo, synes jeg. Jeg synes, vi skal starte med dig. Fordi du har noget, der er lidt i forbindelse med det, vi har ja. snakket om. Jeg har nemlig noget helt andet. Mm. Jeg har en lille bitte snas. Ja. Fordi tingene er jo, det, der var mest interessant i dag, det var dagbogen og hårgruserne ja. ja. generelt. Men nu har jeg også tænkt over lidt det her med erindringer. Fordi jeg synes jo, at og dagbog i høj grad minder om mindekaret. Det, der hedder pence på engelsk, som Dommeldor har i på sit kontor. Og et mindekart er jo så et objekt, der bruges til at sådan se eller organisere sin tanker og minder i. Og der kan så både være ejermanden, der selv der kigger på de mm -hmm. her tanker, sådan som domlov, gør. Eller Harry, for eksempel, der kommer og kigger på dem, uden han har fået lov. Eller har fået lov. Det svinger lidt. Men man kan ligesom invitere folk til at komme og se på ens minder, sådan rent objektivt, hvis, hvis man kan sige det sådan. Mm -hmm. Man kan faktisk også gå rundt ind i de her minder og sådan kigge lidt rundt på en anden måde, end dem, der egentlig har oplevet det, gør. Det, det er sådan et pudsigt. Det er som at se en film, gå ind i en film, og så bare sådan... Hygge lidt. Gå i en computerspil, faktisk, på en måde. Meget, meget pussigt. Men ting er jo, at det er ikke helt det, som Riddles dagbog er, er. Nej. Altså, man, han kan godt komme ind og se hans minder, men den har alligevel ikke den her funktion på samme måde, som minnekar har det. Um, den er jo ikke objektiv, i hvert fald. Det er den nemlig ikke, og jeg tænker også i forhold til det her at minde generelt. Kan jeg vide, om han selv har ændret på det? Ja, det kan man godt forstå. Ja, for det ser vi jo ske med Snoppeforms minde. Mm. At han ændrer det, i, det er jo så ret tydeligt, at der er blevet ændret i det. Men det virker meget opstillet. Og altså, Romeo, han virkelig sig selv fremstillet på en speciel måde. Ikke? Spørgsmålet er, fordi det er Harrys allerførste oplevelse med et minde. Mm -hmm. Spørgsmålet er, at han ville kunne gennemskue, at der var fippet lidt med noget. Ikke nødvendigvis. Nu hører vi jo ikke om, at det er noget, han tænker over. Ja. Men han ved jo heller ikke, hvordan et minde skal opleves. Nej, det er jo det. Jeg tænker, at det kan sagtens være, kan ske på den anden måde. Altså, det... Man kan også stille spørgsmålet er at minde er nogensinde objektivt. Ja, det er rigtigt. Altså, men man tænker, at de her minder burde jo være det på måde, fordi i hvert fald den måde man bliver smidt ned i den på, den måde man står og er til stede til handlingen. Altså i mindekar eller i dagbogen? I mindekar, I til ja. Der virker det som om at det er objektivt, som om man kan se ja. alt sådan som det er foregået. Men sådan oplever folk ikke verden. så det er det der er sådan lidt specielt ikke hvordan. De altså, ligner det er sammen. jo det er jo klassikeren i blandt mennesker, at mm -hmm. vi kan opleve det samme og så have oplevet to forskellige ting. Jamen det er rigtigt. At, når man kommer ud fra en oplevelse, har mm -hmm. hørt noget forskelligt, set noget forskelligt. Ja. Men det er nemlig det, der er interessant, fordi jeg sad og kiggede på det herinde på Potteviki, og der stod, at den udforståelse, der kommer ind og ser et minde, kan godt få noget andet med fra mindet og opleve nogle andre ting inde i mindet, end den person, der har oplevet det. Ja. De kan godt, for eksempel hvis vi siger, at jeg har et minde, og du er inde i det, og hvis der så er nogle mennesker, der går rundt, og så går et andet sted hen end der, hvor jeg er, så kan du godt følge efter dem, mm. som jeg ikke gør det. Så det, jeg har lidt sådan en mærkelig computerspils -verdens funktion men jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Det er lidt specielt. Ja. Og igen, det der med, hvor objektivt er det? Og hvor tydeligt er det, man ændrer i ting? Ja. Fordi for mig at se, kunne det her minde godt være totalt fake? Og det simpelthen ikke er et minde. Mm. Men bare noget, han viser ham. Ja. Fordi, hvorfor ikke? Altså, så kan han give ham de informationer, han gerne vil have. Og få sig selv til at fremstå på den måde, han gerne vil. Ja, det synes jeg var meget interessant. Men ting er jo også, at... Øh, vil sige, at også det vi får jo ikke at vide at den her bog, det er en hukruks overhovedet. Nej. Det får vi først at vide meget, meget senere. Så mega spoiler. Ja, ja. <laughs> men hvad hedder han jeg siger jo til sidst her, at jeg er et minde fra 50 år siden, men han kan jo manifestere sig selv og blive levende mm -hmm. som et hukruks, fordi det er det, han er. Og det er jo også det, der leder Dumbledore til at begynde at overveje, om han har ja, noget ja, hukrukser. for w har jo god erfaring med minder, så han kan jo godt, han ved jo godt, at det her ikke er et almindeligt minde. Det er nemlig det, ja. det for ellers ville det jo fungere på samme måde som mindekarvet. Og det gør det ikke. Det gør det nemlig ikke, så det er faktisk hele årsagen til, at vi begynder at gå ind i hukrukser. Det er fordi, han siger det her til sidst. At jeg er et minde, men så alligevel. Mm. prøve at blive densitetet menneskelige og sådan kan agere og gøre ting Selvstændigt Ja Præcis ja. Det var det jeg havde Interessant Ja, men jeg har taget et lytterspørgsmål med okay. Det har jeg som oftest <laughs> fra, øh, Den her gang er det fra en der hedder Alexander mm -hmm. Og han spørger Hvad er Peeves baggrundshistorie? Okay Fordi vi nævnte nemlig lige kort Peeves på et tidspunkt mm -hmm. Jeg tror det var der vi også snakkede om der Ja Det her med at det er noget der manifesterer sig ja. Sådan lidt ud af det blå Men vi har også talt om om vi både har vi ikke det? Det er jeg ret sikker på Jo, men ikke så meget så nu har jeg lige fundet nogle, mm -hmm. noget, lidt fakta om ham, som er ja, alt det, vi ikke hører i byerne. Mm -hmm. Han har været en poltergeist siden år 993. Uh -huh. Så det var mange, mange år, han kom til med opførelsen af skolen. Yeah. Så han er ligesom på en eller anden måde der stod, han, han er sådan billedet på elevernes balladetræng. Så længe at der er elever, som har lyst til at lave ballade, så længe vil pips også eksistere. Mm. Yeah. Der er flere reaktorer, som har forsøgt at komme af med pips, men det er altid gået galt. Mm -hmm. Det kan ikke lade sig. Han hører bare med den skole. Sådan er det generelt med, med, med Poltergeister, så vidt jeg har forstået, at de er bare en indgrået del af de huse, de besidder. Ja, altså. det er umuligt. Man, skal, man kan lige så godt give op. Du skal rive huset ned, og så ja. forsøger det. Det er det, der skal. Der var et lidt sjovt uh, eksempel på det. Det var uh, i 1876. Der forsøgte en lærer, der, eller jeg ved ikke, om han måske var pedel. Mm -hmm. Det kunne jeg ikke lige helt finde ud af, men han hed Rancoros Karpe. Han forsøgte at sætte en fælde for peeps med en hel masse sådan våben sådan spær og burpil og alt muligt, sådan, som så skulle slå ham ihjel. Mm -hmm. Altså han har jo en krop modsat spøgelser. Ja, er lige vel sådan, nej, altså ligevel ikke rigtigt. Nej, men han har i hvert fald noget, man kan røre ved. Ja, mm -hmm. man kan godt man kan mærke ham. Ja. Og så tænkte ham her Rand -Korus, at hvis mm. nu han blev sådan fuldstændig pirset med alle mulige våben på samme tid, så kunne det være en død. Mm -hmm. Men Pivs han øh, opfanger så godt, at der bliver lavet den her fælde for ham, og han vælger så at stjæle alle våbene og smide dem efter elever. Ja. Så de blev nødt til, det blev fuldstændig farligt at opholdt sig på Hogwarts, så de oh blev nødt til at evakuere God. alle elever i tre dage, <går> fordi okay. at Pips bare ikke ville stoppe med det. Han var blevet så tosset over den der fælde der. Og så måtte rektoren på det tidspunkt, hun hed Aupraxia mål. hun måtte så øh, prøve at... Øh, tale ham til ro. Ja, altså hun måtte så til at øh, indgå en aftale med ham og forhandle med ham faktisk, <går> hvordan han kunne øh, stoppe med det her. Så hun måtte ind og forhandle, og så blev de så enige om, at... Øh, hvis han skulle stoppe, så skulle han, så skulle han have nogle rettigheder. For eksempel ville han få lov til at få en dag om ugen, hvor han måtte svømme i drengenes toiletter. <laughs> <laughs> Får du sjovt? Ja, og nogle andre ting også. Mm. Så, ja. så det, det, det, der, der, ja. det er ikke kun i denne verden, at man kan blive helt evakueret og strække og logge out og alt muligt. Der, mm. øh, der sker også noget i den magiske verden. Mm. Men ja, han har jo så en form for fysisk form. Men han kan også gøre sig selv usynlig, mm. hvis han vil. Så ja, yeah. han er lidt, lidt en sjov fedtter. Altså ting er jo, han er jo, han er jo ikke rigtig noget, og så alligevel, han er en manifestation af følelser. Lidt Præcis. på samme måde, som dementorer er det, Lidt og. på samme måde, som bogere er Præcis. det. Ikke? Altså de bliver skarpt af menneskelige følelser, og man kan ikke slå dem ihjel. Nej, men man kan godt bruge magi på dem. Ja, det kan man godt. Og få dem altså flytte dem og gøre ting ved dem og sådan noget, men de forsvinder ikke bare sådan. Nej, det er det. Og det er det, der er interessant, Ikke for han er ikke et spøgelse, men han er ikke, heller ikke rigtig noget, som helst andet han er. Han er en manifestation af følelser. Præcis. Jeg tror vi også godt man kan sige. Og det. han er så ballade følelser. Ja. ja. Men han er når det er så sagt alt det her med ham, så er han tro over for Hogwarts. Og det mm -hmm. ser vi jo blandt andet i uh, bog 15, hvor Niedkern kommer. Mm -hmm. ja, altså, han hader han jo. Ja. Og så ser man det også under Trumans mm -hmm. hvor han kæmper mod dødskardinene. Ja. Og han har så mega stor respekt for fætter George. Mm -hmm. Så det er sådan ligesom hans forbilder. De er jo også ballade med over alle ballade med. Han har fået rigtig meget energi af de to. Det der. har han. Og, og da de forlod skolen, gav han dem jo også sådan en salut. Altså han okay. var sådan en respekt. <laughs> æm, de ja. ultimative ballademæger. Ja. Der er flere, synes jeg, der har skrevet til os. Ved I, hvorfor Phils ikke var med i filmene? Mm -hmm. æm... Han er der med i filmene? Når du Nej, mener ikke Phils. Øh, Phils, ja. ja. Hvorfor, Hvor? hvorfor er Phils ikke med i filmene? Mm -hmm. Og øh, det har jeg så prøvet at undersøge. Og det var meningen, at han skulle have været med. De havde faktisk castet en skuespiller. Nå. Han hedder øh, Rick Mail May? Mm. Ja, vi kan lægge et billede ind af den, hvis det er. Øhm, ja, og han, han ser sådan lidt skør ud. Altså, jeg synes at han er et meget godt billede på, hvordan mm -hmm. man kunne forestille sig et Peef. Det sådan til... en lille mand med en lang næse, der sådan ser mega underligt ud. Ja, ja, sådan lidt øhm, Gammelhoffner-agtig. Yeah. Ja, jeg kunne det kunne han sådan godt. Men ja, så der var en, der var castet. Hvorfor valgte de så ikke godt? Jamen, det, der var nogen, der blev enige om, da de skulle sidde og blev enige om scenerne, at det ikke passede ind. Så de droppede det ikke. Det ville så måske være for komisk, eller hvad? Ja, jeg ved, ikke, om det var altså, det, jeg ved ikke, om de var bange for, at det blev for mærkeligt, eller sådan ja. kan man finde ud af, hvem han er, fordi han er jo ikke et spøgelse, han er heller ikke... Altså, hvad er han, og... Ja, bliver det simpelthen en for, for stor en biting, som ikke rigtig har for, betydning? En forstyrrelse måske? Ja. Jeg, sådan? jeg ved ikke, faktisk ikke, hvad det reelle grund var. Jeg ved bare, at man ja. havde planlagt at få ham med, ja. men så har man, nærmest i sidste øjeblik, droppet det igen. Mm -hmm. Men det er jo generelt også, at man ser, at det er de humoristiske scener, der bliver skåret ud, ikke? Det er det samme med den her Valentine's Day ting Ja, det har jeg altså, de så også kolde For den er totalt sjov. Ja. Der sker virkelig mange. Dødsdagsfesten. Også Dødsdagsfesten. I, igen, for eksempel i det her kapitel, der render der jo lige de et rundt og synger kærlighedsdigte til eleverne. Og det er jo altså skrækkeligt. Men det var virkelig komisk. Eksempelvis også den her scene inde i hvad det, Storsalen, hvor Glitterik, han, han er rundt i en pink kappe og siger, ja, skal vi skal have Valentinsdagsfest, og jeg har bare, eller Valentinsdag. Og jeg har bare fået så og så mange kort fra mine tilbedere. Jeg tror, det var 46 kort, han havde fået, eller sådan noget. Ja. Hvor Hermione er en af dem. <laughs> og, ja. altså, og alle de andre lærer, de sidder med stenansigter og bare sådan, fuck mit liv. <laughs> altså, ja. så det er... Ja, det er jo en fantastisk scene med Glitterik i helt lysrådet, ja, ikke? Men... så sjov. Ja. Og det ville have været fantastisk at se det sådan spillet ud på film. Men det får vi bare ikke, fordi der har ikke været plads. Eller også, man har valgt at cut det for noget andet, ikke? Og man kan sige, at det måske har gået ud over plottet, men det havde virkelig været sjovt. Ja. Men altså... det er måske det samme med pives. Ja. man så har valgt. Det, det, det. Vi ville jo have nyt det som fans, så det havde været med. Mm. Men vi havde jo heller ikke haft noget imod at hver film bare fem timer, vel Nej, så Ja. Men lidt sjovt, du lige nævner det der med, at han har fået 46 valentinskort. Han mm. siger, at han har fået det fra 46 personer. Han siger uh. ikke piger eller kvinder, han siger personer. Mm. Jeg kunne også godt forestille mig at sådan en som Colin Creevy kunne finde på sig, han har væretskår. Jamen, det er i hvert fald, altså, jeg lagde bare mærke til det, yeah. da jeg læste kapitlet at han. Han sagde, at han... Det er meget var, fint, Glædelig valentinsdag, råbte Litterik. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de 46 personer, som har sendt mig valentinskort. Ja, meget inkluderende. Ja. Godt Så mig. der kan være flere køn, der har ja. skrevet til ham. Mm. Ej, hvor dejligt. Ja. Men det var en lille biting. Ja. Fint. Jamen, så er det jo ved at være citat Ja, det er det faktisk. Og øh, jeg tænkte, hvis vi skulle have gang i citatet i dag, så har det jo været en ret dyster ja. episode. Så måske vi skulle tage Ginny's digt. Jeg havde faktisk tænkt på det samme. <laughs> det var godt, fordi jeg var sådan, jeg kunne faktisk ikke rigtig finde noget andet, som jeg synes var passende, fordi det er bare så mørkt, ja. det vi har talt om nu. Det er det her ikke. Så, så vi vil gerne slå et slag for kærlighed og dårlige digte. Øhm, jeg ved ikke, om vi skulle gøre det sådan, at jeg tager en linje, og så tager du en linje. Nej, jeg synes bare, at du tager det hele. Skal jeg bare tage ja. det hele? Okay. Så gør jeg det, så øhm... vil jeg prøver prøve at en rette stemning an. Og han har jo lige fået det her brev af en som, som så synger det for ham, for øjnene af Jenny. <clears throat> Hans øjne er grønne som en syltet frø. Hans hår er sort som tjære. Og givet han var min, for han er så fin. Helten, der slog mørkets herre. <sis behind noise> Ej, det er smukt. <functional ses> oh, det, det bliver ikke bedre. Hun er ikke så god til at finde sådan ord, der rimer. <laughs> Yeah. Altså, det, det er i hvert fald ikke så romantisk at have øjne grønne som en syltet frø. Nej. Hun kunne have valgt grøn som græsset, eller musgrønne, eller alle mulige andre ting. Men så vælger hun en frø. Ja. Så Jenny, du skal lige... Arbejde lidt på de der poestiske ja, det synes jeg faktisk. Men ellers så var det meget sødt. Mm. Og hvis man selv har lyst til at skrive noget lignende til os, så kan man jo gøre <laughs> det inden på iTunes. Det må man da gerne, <laughs> hvis nogen, der nogen, har lyst til at skrive et digt. Yeah. Så må I da godt gøre det, der er ikke nogen af os, der har grønne øjne, tror jeg det nej, nej, det er der ikke. Blå øjne begge to. Ja, ja. Og der er heller ikke nogen af os, der er solhårde. Nej. Men derfor må man <laughs> gerne skrive alligevel. Ja. Og I må også meget gerne give os fem stjerner. Det, det bliver vi så glade for. Det Og, Og tak spørgsmål. til alle dem, der har gjort det. Ja, vi læser som sagt alle. Og I må gerne sende spørgsmål til ja. os inde på vores Facebook eller henvendelser. Alt hvad I har lyst til. Hvis der generelt er en kommentar, I har til et andet, så bare skriv Så ja. Det er mega dejligt I er med stadigvæk. Mm -hmm. Vi er glade for at I uh, er med og håber at I følger os til den bedre ende. Ja. Det <laughs> håber vi. Jamen uh, tak for dagen Anna. Tak for det, Mette. gift dream of grand must be to be the chosen.